De aceea, Mântuitorul a vorbit încă un lucru <coughs> pentru vremurile din urmă, când va veni toate urgiile care sunt rânduite lui Dumnezeu pentru sfârșitul vremurilor. Și a vorbit copiilor lui și a spus așa, și rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Noi mai înțelegem încă un lucru aici, iarna înseamnă de fapt răcirea dragostei de Dumnezeu. Când vin prigoanele, vin necazurile, vin încercările și dragostea noastră s-a răcit, suntem în pericol. Ne pierdem sufletele. Și rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Când trăiești într-o adunare în care focul dragostei lui Dumnezeu încălzește toate inimile prezente, e limpede, în momentul acela, dacă ar fi, cum am spus, să aibă loc răpirea, vom vedea minunea că toți am și plecat spre înmățire. Pentru că Duhul care ne unește în adunare și toate aceste urechi care sunt aici e o singură ureche, când toate aceste inimi care sunt aici e o singură inimă, inima aceasta care numește inima întregii adunări, Va pleca să preînălțim. De aceea este minunat să poți să te știi una în acel car de care vorbește cuvântul, că Dumnezeu e acel care ne poartă în carul lui de biruință. Carul de biruință e Hristos. El e acel în care Dumnezeu ne duce, cum spune cuvântul, din har în har din putere în putere, din slavă în slavă. Asta este scara care a văzut Iacob. Când pe această scară ne aflăm, descoperim că Dumnezeu stă deasupra și ne așteaptă, dar îl vedem și lângă noi. Că dacă ar fi să îl vedem numai sus, ne a cam lua frica, eu știu, Dacă îmi vezi că ești lângă tine, nu mai e nicio problemă. Te urci. Unde nu mai poți, El te ajută. De aceea, Domnul este foarte vrednic de laudă. De David a zis: Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme, în orice vreme. Nu vremurile sunt la fel întotdeauna, dar când e o vreme rea, când socotești că e așa de greu, uite-te în dreapta ta, ca să-l vezi că e lângă tine. Îl vezi prin credință că sus, dar e și lângă tine. Și noi, din nefericire, de foarte multe ori nu îl vedem că e lângă noi. Biblia vorbește că El e umbra noastră pe mâna cea dreaptă. Umbra, pe păi când cineva e în dreapta și umbra să pe mâna ta dreaptă. Întrebarea, cine-ți face această umbră? E El, e Domnul. Și dacă e atât de aproape încât umbra lui e pe umărul tău, doi slavă lui Dumnezeu. Așa ați cei trei tineri de care și astăzi s am a amintit. Noi avem un Dumnezeu care ne poate scăpa de mâna Ta. Acel împărat care se credea că este buricul pământului. O, Doamne, nu ăștia care se dau mari, sunt acei mari adevărați. Domnul este și Iisus, ca să ne încredințeze, să ne mărească tot mai mult credința în El, a mai spus încă un în cuvânt, oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge. Și a am vrut să mai spun încă un lucru, dacă nu aveți chiar atâta încredere în mine, Iisus ne-a mai spus, cel ce este cu mine, s-a referit la Tatăl, e mai mare decât cel ce e în lume. Deci Iisus vrea cu orice preț sufletele noastre să aibă o deplină încredere. De aia am mai spus, cu alt prilej, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iubiții mei frații, Credința în El înseamnă ce știm că s-a petrecut la Golgota și credința în Dumnezeu este că această mântuire de care noi ne bucurăm, Tatăl a hotărât-o. Și dacă El a hotărât-o, a Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin. Amunie. Mai